Imoci i sine i svetovi duha, imamo veliku čast, braći i sestre, da u ovo praznično veče ovog velikog praznika čujemo riječ jednog od otaca naše svete crkve koji je govorio onim duhom koji je danas si lazi na ljude. I zaista... Veličini ovog praznika priliči da o njemu govori onaj koji je primio onoga čije na itije danas praznujemo. Jer u suprotnom mogli bismo samo da se koprcamo i da se ponašamo kao riba na suvom, jer govoriti... O duhu svetom, bez duha svetog, smiješno je i tužno je. Zato o njemu, a posebno o njegovom silasku, koji je dao mogućnosti nove, mogu da govore i treba da govore oni ljudi koji su ga primili U kojima je obitavao i kroz koje je govorio Jedan od takvih jeste i sveti otac naše crkve Grigorije Palama Arhijepiskop Solonski I velika je čast, veliki blagoslov za sve nas I za ovo praznično večer Da imamo njegovu besjedu na našem srpskom osveštanom jeziku, koju je izgovorio o svojoj pastvi upravo na današnji dan. I smatrali smo da bi bila šteta da propustimo ovu priliku, a da ga ne čujemo. Evo, braćo i sestre, dara Božijeg, evo dejstva Duha Svetog koji se oglasio, a evo i večeres će se oglasiti kroz riječi Bogonadahnutog, Bogoslova naše crkve Svetoga Grigorija Palame. Skupite svoju pažnju i primite dar. Besjeda Svetoga Oca naše Grigorija Palame, Arhijepijsko-Pasolunskog, o javljanju i razdjeljivanju Božanskog duha u dan Pedesetnice, u kojoj se govori i o pokajanju. Njegovim molitvama, Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas... Nedavno smo velikim očima vjere sazrcavali Hrista kako se uznosi na nebo i to ne manje od onih koji su bili udostojni da ga gledaju svojim tjelesnim očima, te stoga ni najmanje ne zaostajemo za njima u blaženstvu. Budući da je Gospod rekao bogaženi koji ne vidješe, a vjerovaše. A takvi su oni koji su se uvjerili na osnovu onoga što su čuli i koji kroz vjeru vide. Dakle, nedavno smo sazrcavali Hrista kako se u tijelu uzima od zemlje. A sada, na osnovu toga što je učenicima poslao Duha Svetog, vidimo kuda je On to i na kakvo veliko dostojanstvo uzveo našu prirodu koju je primio. Jer On je u krajnjoj liniji uzašao tamo Odakve je sišao duh, kojega je poslo. A odakve je sišao duh, to je pokazao onaj, koji je govorio kroz proroka Jojila. Poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i kome se David obraća riječima, pošalješ duh svoj, I podignu se i obnovi se lice cijele zemlje, psalem so četvrti. Hristos je dakle, pošto se vaznio, uzašao najuzvišenijem ocu, u sama njedra očeva, odakle i duh sveti potiče. Time što je i on takođe poslao sa nebesa duha svetog koji ishodi od oca i kojega otac šalje, pokazao je da čak i svojom ljudskom prirodom učestvuje u dostojanstvu koje je svojstveno otcu. Kada pak čujemo... Da duha svetog nis i otac i sin, neka niko ne pomisli da on, to jest duh sveti, nije istoga dostojanstva kao i oni, otac i sin, jer on nije samo od onih koji se šalju, nego je i sam od onih koji šalju i koji blago izvorevaju, pokazuju blagu volju prema rodu ljudskom. Bog, koji govori kroz proroka, jasno je to pokazao. Ja sam rukom svojom utvrdio zemlju i prostro nebesa, a sada me posla gospod i duh njegov iz prorošta Isainih. Hristos preko istok proroka na drugom mjestu kaže Duh je gospodnji na meni, njega radi pomazame da javljam dobre glase krotkim. Tako, Duh sveti ne samo da se šalje, nego i On sam šalje Sina koji je poslan od Oca, iz čega proizilazi Hrvod da je on istog dostojanstva i iste prirode kao i oni, te da posjeduje isto dejstvo i čast kao i otac i sin. Dakle, blagovoljenjem Otca i sadejstvom Duha Svetoga po svome neizmjerno dubokom čovjekoljubljom, Jedinorodni sin Boži je spustio nebesa i si išao sa visine, postao vidljiv na zemlji, kao čovjek bio među nama i savršio i poučio nas onome, što je čudesno, veliko, uzvišeno i zaista bogodolično. A za one koji njega slušaju, уистину божанско и спасоносно. Затим је и доброволњно страдао ради нашег спасенја и био погребен и васкрсао трећег дана, па се вазнио на небеса, сјео с десна оцу и тамо са учествовао у силаску божанској духа на sa poslušavši ga zajedno sa ocem kako im je i obećao on je zasio na visini kako bi nam odao tu sa opštiju ako neko želi da se pridruži toj slavi, da postane učesnik carstva nebeskog da se nazove sinom božim Zadobije besmrtni život, neizrecivu slavu, čistu slados i nepropadljivo bogatstvo. Neka sluša moje zapovijesti i po svoj snazi neka podražava moj način života. Neka živi onako kako sam živeo ja, koji sam u tijelu na zemlju, učinio i poučio, utemeljio spasonosne zakone i sam sobom dao primjer. Svojim dijelima i čudesima gospod je pružio potvrdu jevanđalskog učenja. Zapečatio je to svojim stradanjima. Veliku korist koja dolazi od jevanđelskog učenja i njegovu spasonosnost pokazao je svojim vaskrsenjem iz mrtvih, svojim vaznesenjem na nebesa i spuštanjem od božanskog duha na učenike, što je događaj koji danas praznujemo. Jer nakon vaskrsenja iz mrtvih i javljanja svojim učenicima, onim je uznoseći se rekao Evo, ja ću poslati obećanje oca svojega na vas, a vi sjedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu svisine. Primićete silu Kada siđe Duh Sveti na vas, i bićete mi svjedoci u Jerusalimo i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje, iz dijela apostolskih. A kada se navršilo 50 dana po Vaskrsenju, čega se danas opominjemo, I kada su svi učenici bili sabrani zajedno, jednodušno boraveći u odaji onog svetog mjesta, a takođe i u odaji svoje duše, svaki usredsređen duhom, jer svi su se posvetili molitvi i pojanju sveštenih pjesama Bogu. Nastade veli evanđelist Luka, Šum sa neba, kao hujanje silnoga vjetra, i napuni se sav dom gdje oni sjeđahu. To je onaj šum koji je predskazala proročica Ana, kada je primila obećanje za Samuila. Gospod zagrmje s neba, on će dati snagu, и узвисиће рог помазаника свога, каже она. Тај шум такође је предсказан и у видјењу пророка Илје, јер се каже, дође глас тих и танак, и тамо беше Господ, јер глас тих и танак, то шум вјетра. Rasliku ovog glasa i daha možeš naći i u jevanđelju Hristovom, jer u poslednji dan velikog praznika, to jest na pedesetnicu, stade Isus kako pripovjeda bogoslov i evanđelist Jovan i povika, Ko je žedan, neka dođe meni i pije. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji vjeruju u ime njegovo. I poslije vaskrsenja on je dunuo na svoje i rekao, primite duh sveti. Tako je onaj glas, stade Isus i povika, predznačio ovaj šum. A to što je dunuo na učenike, je ovaj dah, koji se sada burno razlio sa visine i pustio se neba veliki i moćni šum, koji poziva svu zemlju pod suncem, a svima koji sa vjerom pristupaju, daruje blagodat i useljava se u njih. Javlja se sa silom. Sve pobjeđuje, uništava mrežeđo volje, razara sva utvrđenja njegova, smiruje onoga ko se preuznosi, uznosi onoga ko je smiren u srcu, utvrđuje ono što je bilo loše postavljeno, razbija okove grijeha I odrešuje okove ropstva. Ispunio je dom u kome su se oni nalazili, čineći ga duhovnom kupjelji, i tako se ostvarilo ono obećanje spasiteljevo koje je dao kada se uznosio. Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti duhom svetim, nedugo dugo ovih dana. On je također pokazao opravdanost naziva koji im je dao, jer su silom ovoga šuma sa nebesa apostoli zaista postali sinovi groma. I pokazaša im se razdijeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan, на свакога од них и испунише се сви духа светога и стадоше говорити другим језицима као што им дух даваше да казују окончана су та чудесна дјела која је владика савршио у тилу, показујући да је он по својој ипостаси син јединородниј koji se na kraju vremena sjedinio sa nama. Sada počinju da se događaju one stvari koje projavljuju Duha Svetoga, kako bismo mi spoznali, a takođe i usvojili veliku tajnu Svete Trojice. Jer Duh Sveti je zaista djelovao i ranije Tako što je govorio kroz proroke i najavljivao buduće No sada se kroz ognjene jezike pokazao svima u svojoj ipostasi I poput Vladike kao na kakav presto spustio se na učenike Hristove Učinivši ih oruđima svoje sile Zašto se međutim javio u vidu jezika? Da bi pokazao da je srodan riječi Božjoj, jer nema ničeg srodnijeg riječi od jezika. Također i radi blagodati učiteljstva, jer učitelju u Hristu neophodan je oblagodaćen jezik. A zašto se javio u vidu ognjenih jezika? Ne samo usvjet jedno sušnosti duha sa ocem i sinom, jer Bog naš je oganj, i to oganj koji guši bezakonjem, nego i zbog dvostrukog dejstva apostolske propovjedi. Ona mora istovremeno i da čini dobro i da preklarrijvo. Kao što je ogenj ustrojen tako da može i da svijetvi i da spajuje tako i riječ učenje u Hristu prosvećuje srušaoce dok one koji se uporno protive predaje ogniju i vječnom mućanju. Apostol Luka ne kaže da su ti jezici bili ognjeni, nego kao ognjeni, kako neko ne bi pomislio da se taj oganj mogao čuvstveno opaziti i da je bio veštastven, i da bismo na osnovu primjera mogli da stvorimo predstavu o javljanju Duha Svetoga. Zašto su im jezici pokazani i Zato što se duh sveti jedino Hristu, koji je sišao sa nebesa, ne daje od Otca namjeru, jer On i u tijelu posjeduje sve silu i energiju. Ni na jednome od apostola nije počinuva, sveobuhvatna blagodat duha, nego je svaki dobija dijelimično, jedan dobija jedne, a drugi druge blagodatne darove. Da neko ne bi pomislio kako blagodat koja se svetima daje od duha predstavlja samu njegovu prirodu, a ne dejstvo energiju. Izraz siđe ne označava samo vladičansko dostojanstvo, nego i jedinstvo božanskog duha. Siđe pojedan na svakoga od njih i ispuniše se svi duha svetoga. Iako se razdijelio prema različitim moćima i dejstvima svojim, On je svuda cjelovit, nerazdjeljivo razdjeljen i predaje se u potpunosti, poput sunčevog zraka. Stadoše govoriti drugim jezicima, to jest na raznim jezicima obraćali su se onima koji su se tu sabrali iz raznih naroda, kao što im duh Davaše da kazuju, jer oni su postali oruđa božanskog duha koja djeluju i pokreću se po njegovoj sili. Svako oruđe koje se uzima s polja ne učestvuje u prirodi nego u energiji onoga koji djeluje i koju dobija od njega. Tako biva i sa oruđima Duha Svetoga, kao što kaže David govoreći o njemu, jezik je moj trska hitrog pisara, psalem 45. Shodno tome, trska zapisanje koja je oruđe pisara ne postaje učesnik u prirodi pisara, nego u njegovoj energiji. I piše ono što pisar želi i može. No zašto duh sveti predstavlja obećanje Otca? Zato što je bio obećan preko proroka, preko jezekilje on je govorio, da vam novo srce i nov ću duh metnuti u vas, Duh svoj metnuću u vas. A preko proroka Jojla govori, I posle ću izliti duh svoj na svako tijelo. I Mojsije ga je želio i nagovjestio. Kamo da sav narod gospodnji postanu proroci i da gospod pusti svoj duh na njih, O što je isto blagovoljenje i obećanje Otca i Sina, Hristos onima koji vjeruju u njega kaže, ako i pije od vode koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni i koji u mene vjeruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove Poteći će rijeke vode žive, što jevanđelist tumači ovakom. a ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji vjeruju u ime njegovu. U odlasku na spasonosno stradanje, gospod svojim učenicima rekao, ako me ljubite, zapovijesti moje držite, I ja ću umoviti Otca i daće vam drugog utješitelja da prebiva sa vama vavijek, duha istine. I još, ovo sam vam govorio dok sam boravio s vama, a utješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i podsjetit vas,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 Otac i sin. Prosvetio je svete učenike i na potpuno božanski način zapalio ih kao svjetiljke, ili bolje reći, načinio je od njih zvijezde cijelog svijeta i iznad svijeta, koje imaju riječ vječnog života i preko kojih je prosvetio cijelu vaseljenu. Kao što neko jednom svjetiljkom upavi drugu, a drugom treću, pri čemu svjetlost predavanjem od jedne svjetiljke drugoj ostaje sačuvana i nikada se ne mijenja, tako i kroz polaganje ruku apostola Na njihove naslednike, a potom rukopolaganje drugih od strane ovih i tako redom, blagodat božanskog duha koja se predaje, protiče kroz sva pokolenja i prosvećuje sve one koji se povjeravaju duhovnim pastirima i učiteljima crkve. Tako svaki arhijerej u svoje vrijeme dolazi, donoseći gradu ovu blagodat i dar Boži i kroz jevanđelje prosvećenje božanskim duhom. Oni koji odbacuju bilo koga od njih, to jest od arhijereja, prekidaju božansku blagodat i kidaju božansko prejemstvo, koliko je to u njihovoj moći, te tako sami sebe odvajaju od Boga, dospijevaju u pogubno stanje i svakojake nesreće, što ste i vi nedavno iz iskustva naučili. Pokrenuši se sada pastiru vaših duša, Koji dolezi od Boga, ako poslušate mene koji vam savjetujem ono što služi na spasenje, onda ćete zaista divno proslaviti uspomenu na silezak božanskog duha radi našeg spasenja, po neizrecivom čovjekoljublju, zbog čega i usled čega je i jedinorodni sin Boži, Spustivši nebesa, sišao i primio tijelo od nas. Da on sam nije u tijelu uzišao na nebesa i poslao duha svetoga, kako bi ovaj utvrdio učenike njegove i prebivao sa koljena na koljeno sa njima i njihovim naslednicima, učiteljima i evanđelja blagodati. Onda ni propovjed istine ne bi bila objavljena svim narodima, niti bi došla čak do nas. Zbog toga je najčovekoljubiviji vladika sada pokazao da su njegovi učenici, pričasnici i otci i darodavci svjetlosti i vječnog života, koji porađaju za vječni život, I od dostojnih čine djecu svjetlosti i oce prosvećenja, jer će tako i on sam prebivati sa njima do kraja vijeka, što je bilo obećano za vječno prebivanje u crkvi duha svetoga, jer on je jedno sa ocem i duhom, ne u smislu ipostasi, nego božanstva. Duh Sveti je uvijek bio zajedno sa Sinom u ocu. Jer kako bi mogao biti Otac i um bespočetni bez Sina i riječi sa bespočetnom? I kako bi mogla biti riječ svagda postojeća bez svagda postojećeg Duha? Dakle... Uvek je bio jeste i biće Duh Sveti koji stvarao sa ocem i sinom u vreme stvaranja koji se njim obnavlja povređeno koji održava ono što postojit onaj koji sveđa i sve ispunjava i sve mi upravlja i sve čuva Kuda bih otišao, obraća se psalmopojac David Bogu, od duha tvojega i od lica tvojega, kuda bih utekao, psalm 139. Ne samo posvuda, nego i nad svima, i ne samo u svakom vijeku i vremenu, nego i prije svakog vijeka i vremena. Duh Sveti neće biti sa nama samo do kraja vijeka, kako je obećano, nego će i u budućem vijeku prebivati sa dostojnima, obesmrćujući ih i ispunjavajući vječnom slavom, a takođe i njihova tijela, što je i Gospod pokazao kada je učenicima objavio. Ja ću moliti Otca i daće vam drugog utješitelja da prebiva s vama vavijek. Smrtno duševno tijelo, ono koje se naziva i fizičko, sastavljeno duše i tijela, koji zajedno jesu i kreću se, po riječima apostola, sije se, to je zbiva pogrebeno, i predaje se zemlji. Ustaje pak. To jest oživljava duhovno tijelo, nadfizičko, jer ga je sastavio i njime rukovodi božanski duh, jer je silom duha obučeno u besmrtnost i slavu i nepropadljivost. Prvi čovjek Adam, kaže apostol, postade duša živa, a poslednji Adam, duh koji oživljuje. Prvi čovjek je od zemlje, drugi čovjek je gospod sa neba. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. I kakav je nebeski, takvi su i nebeski. Na koga se ovo odnosi? Na one koji su postojani i nepokovebljivi u vjeri koji na dijelu gospodnjem uvijek donose prodove i kroz svoju poslušnost uvijek na sebi nose lik nebeskoga. Prema evanđelisti Jovanu, preteče gospodnji govori, ko je neposlušan sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Boži ostaje na njemu. A gnjev Boži može li ko da izdrži? Strašno je, braćo, pasti u ruke Boga živoga. Ako se plašimo neprijateljskih ruku, dok nam Gospod govori, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ko se onda, ako ima pameti, neće uplašiti ruku Božih? što se u gnjevu podižu protiv nevjernika. Gnjev Boži podići će se protiv svake one duše koja u raspusništvu i nasilništvu provodi život, ne znajući za obraćenje i drži istinu u nepravdi. Bježimo dakle od ovog gnjeva, Potrudimo se da putem pokajanja zadobijemo milost i sažaljenje Svesvetog Duha. Ako neko mrzi nekoga, neka se pomiri i vrati na ljubav, kako njegova mržnja i neprijateljstvo prema bližnjem ne bi poslužili protiv njega, kao svjedočanstvo za to da on Boga ne ljubi. Jer ako ne ljubiš brata svoga koga vidiš, kako ćeš onda ljubiti Boga koga ne vidiš? Imajući ljubav jedan prema drugome, mi imamo istinsku i ne ljubav i pokazujemo je na dijelu. Tako da ne govorimo i ne činimo, pa i više od toga, Da ne dopuštamo čak ni da se čuje naš ništa što je uvredljivo ili štetno za našu braću. Kako nas je i Hristov ljubljen i bogoslovljovan poučio. Dječice moja, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego dijelom i istinom. Ako je neko pao u blud ili preljubu ili sličnu tjelesnu nečistotu, neka odstupi od te sramne skverne i neka se očisti putem ispovijesti suzama i postom i sličnim podvizima, jer nepokajane brudnike i preljubočince Bog će osuditi i otjerati od sebe i predati paklu i neugasivom ognju, I drugim vječnim mukama govoreći Neka se ukloni nečisti i prokleti Da ne vidi i da se ne nasladi slavom gospodnjom Lopov ili razbojnik ili nasilnik Neka ne krade, neka ne čini nasilje Neka ne otima tuđe Nego neka od svoga da sirotinje. Jednom riječju, ako želite život, ako želite da vidite dobre dane i da se izbavite od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od varvara koji sada na srću i od muka koje su pripremljene za zlonačelnika satanu i angele njegove, uklonite se od svakog zla i činite dobro. Ne varajte se, ni brudnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni rukobrudnici, ni muže-ložnici, homoseksualci, ni lakomci, ni lopovi, ni pijanice, ni opadači, ni otimači, Neće naslijediti carstvo Božije. Onaj ko nema zajednicu sa Bogom, ko nije Boži, taj ni Boga nema za Otca. Udaljimo se, braćo, molim vas od Bogu mrskih dijela i riječi kako bismo smjelo mogli Boga da nazivamo Otcem. Obratimo se njemu u istini, kako bi se i on obratio nama i kako bi nas očistio od svakog grijeha i udostojio svoje božanske blagodati. Jer tako ćemo i mi dovijeka slaviti i praznovati Bogo nadahnuto i duhovno stvarenje božanskog obećanja, dogazak svetog duha ljudima i njegovo počivanje na njima, kao ishod i ispunjenje blažene nade u samom Hristu gospodu našem, kojem dolikuje slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim njegovim ocem i presvetim i blagim i životvornim duhom sada i uvijek i u vjakova, vjakova. Amin.